Монархи, диктатори, королі, імператори, Мліючи в димі хвальби, роздявляли пащі, мов кратери, І гукали, ми – символ доби, хто не з нами той проти Бога, Хто не з нами той проти всіх, ісипали славри у боги До куцих кривавих ніг, нікчемна продажна челядь, Банда кривляк для втіх, щоб мати що повечерять, Годувала холуйством їх. Ідоли обслинені, обціловані, Ішли величаві в своїй ході, А поруч вставали некороновані, Справжні монархи й вожді. Вставали коперніки і Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, І біля їхнього вічного трону Лакуза жодного не було. Бо щире високе небо не підмалюєш квачем, бо величі справжнім не треба спиратись на плечі нікчем.